Не грюкнув, а повільно, не зводячи з піп очей, поки двері не роз'єднали їхні погляди. Відділили, клацання замка. Але він усе ще був там, стояв за дверима, піп бачила його силует у матовому склі. Вона навіть уявила, що відчуває жар його погляду, хоча вже не могла його бачити. і Його обриси не зрушили з місця. Він хотів, щоб вона пішла першою, щоб стежити, як вона йде, зрозуміла піп. Тож вона так і зробила. Підтягнувши ремінці бронзового рюкзака, кросівки шурхотіли по доріжці перед будинком. Було, мабуть, наївно брати із собою мікрофони, ноутбук і навушники. Вона і справді мала б очікувати такої реакції, враховуючи, що казав їй Гокінс. Вона не звинувачувала Джейсона. Її не хотіли б бачити на багатьох порогах цього міста, але відповіді їй були потрібні. Хто ж тієї ночі спровокував сигналізацію на Сцен Лімітед? Це був Біллі чи хтось інший? Серце все ще билося занадто швидко, і тепер цей ритм здавався їй таймером, що відраховує час до кінця. На півдорозі, донизу, Піп озирнулася через плече, глянувши на будинок Беллів. Силует Джейсона все ще стояв у дверях. Йому справді треба було переконатися, що вона пішла, вона зрозуміла натяк, «Більше сюди не повернеться, це була помилка». Вона звернула за ріг на головну вулицю, і її телефон завібрував у передній кишені. «Може, це Раві. У цей час він мав бути у поїзді». Вона засунула руку в джинси і витягла гудячий телефон. Без ідентифікатора. Піп зупинилася, вдивилася в екран, ще один. Уже другий. Можливо, це просто дзвінок про страховку, але ні, вона знала. «Та що їй робити?» «Вибір лише з двох варіантів – червона кнопка чи зелена?» Вона натиснула зелену і піднесла телефон до вуха. «На лінії тиша. Алло?» – сказала вона. Голос вийшов занадто гучним і стріском на кінчиках. «Хто це, мовчання, те?» – спитала вона, поглядаючи на дітей, які сварилися через дорогу, у такій самій темно-синій формі, яку носив Джош. «Це ти, дете-вбивця, якийсь звук?» Можливо, це їхала машина, а може, хтось видихнув їй у вухо. Скажеш мені, хто ти, сказала вона, боячись опустити телефон, бо руки раптом стали слизькими від крові Стенлі Чого ти від мене хочеш? Піп ступила на проїжджу частину на переході, затримавши подих, щоб почути його дихання. Ти мене знаєш, сказала вона, а я тебе знаю. Лінія затріщала, і зв'язок обірвався три гучних гудки у вусі, серце сіпнулося на кожному, він зника. Піп опустила телефон і втупилася в нього за два кроки від бордюру. Зовнішній світ розмився, зник для неї, поки вона дивилася на порожній екран блокування, де ще мить тому був він. Помилитися щодо того, хто телефонує, вже було неможливо. Вона проти нього, врятуй себе, щоб врятуватися. Піп почула тріск двигуна надто пізно, Вереск коліс позаду. Їй не треба було бачити, щоб зрозуміти, що відбувається, але в ту мить інстинкт схопив її, змусив ноги рвонути вперед до тротуару. Вереск наповнив вуха, кістки і зуби, коли машина різко звернула від неї. Одна нога ступила і підслизнулася, вона впала на коліно, підхопившись ліктем. Телефон вислизнув із руки і покотився по асфальту. Вереск змінився на гарчання, Затихаючи, коли машина повернула праворуч і зникла, ще до того, як вона встигла підняти голову. «О, Боже, Піп!» – вигукнув десь попереду тонкий, безтілесний голос. Піп моргнула, кров на руках, справжня кров від подряпини на долоні. Вона підвелася, одна нога ще лежала на дорозі, а до неї поспішали кроки. «О, Боже!» – рука простягнулася ні звідки, з'явилася перед нею. Вона підвела погляд «Лейла Мід». Ні, вона моргнула, це не Лейла, Лейли ніколи не було. Це Стелла Чепмен стояла над нею, Стелла зі школи, її мигдалевидні очі опущені з турботою. «Бляха, ти в порядку?» сказала вона, і Піп прийняла простягнуту руку, дозволивши Стеллі підняти себе. «Я в порядку, усе добре», сказала Піп, витираючи кров об джинси. «Цього разу залишилася пляма». «Такий ідіот навіть не дивився», сказала Стелла. Її голос все ще високий і знервований, коли вона нахилилася, щоб підняти телефон Піп, ж стояла на переході, блін. Вона поклала телефон у руку Піп, дивом неушкоджений. Їхав не менше шістдесяти, Стелла ще говорила надто швидко, щоб Піп могла встигати. Погребаній головній, власники спорткарів думають, що їм усе можна. Вона нервово провела рукою по довгому каштановому волосю, «Ледь не збив тебе!» Піп усе ще чула вереск коліс, що залишився у вухах дзвоном. Вона вдарилася головою. Так швидко, що я навіть не встигла спробувати розгледіти номер. Але машина була білою, це я точно бачила. «Піп, ти точно в порядку?» «Не поранилася?» «Може когось покликати?» «Раві?» Піп похитала головою, і дзвін у вухах стих. Виявилося, це справді було лише в голові. Ні, все нормально, я справді в порядку. Дякую, Стелло. Але коли вона дивилася на Стеллу, на її добрі очі засмаглу шкіру і вилиці, вона знову ставала кимось іншим, новою людиною, але тією ж лейла Мід. Та сама, що й Стелла, тільки волосся не каштанове, а попелясто русяве. А наступні слова вона почула голосом Чарлі Гріна Як ти, до речі, я тебе сто років не бачила.